Most leveszem a reklámfeliratot a társadalmi miközben az jut az eszembe, hogy vajon ezekben a pillanatokban ez a legfontosabb. De ez fogalma nincs, hogy ezekben a pillanatokban mi a legfontosabb. Hallgattam a klubrádiót, amely teljes mértékben felforgatta a műsorrendjét. Egyébként teljesen érthető módon is belehallgattam más rádióadókba is, internetesekbe és nem internetesekbe, mármint Magyarországon. Ugye ezt mindezt annak a mondom, mondom, hogyha jól fogalmazok, akkor kitört a háború Oroszország és Ukrajna között. Szomszédban utoljára a 90-es években volt háború. Ez a délszláv Azóta több mint két évtizedtel, telt el. Azóta több mint két évtizedtel, el. A Kejfélyancsi egy év direktíva hián. Jelen pillanatban úgy gondolja, hogy különböző beszélgetéseket fog folytatni, mintha nem lenne háború miközben a háború árnyéka rá fogja vetni az árnyékat hát ezekre a beszélgetésekre, hogy hogyan, erre nem tudok válaszolni. Nincs olyan infrastruktúrája a kejfejlancsenek, és más se állított mögé ma reggelre egy olyan infrastruktúrát, amiben ez a rádió, benne én, amelyben televízió műsor is, tehát képet is tudnánk szolgáltatni. Az interneten alkalmas lenne arra, hogy ilyen kvázi, hír tévéként, vagy hírrádióként működjön. Ezek a pillanatok pedig nem azok a pillanatok, ahol az ember fontoskodna olyan dolgok kapcsán, amelyek nem tartozhatnak a fontoskodásnak a témakörébe. Hát kilenc órára, illetve fél tízre nagyjából kiderül, hogy mindabból, amit most mondtam, mi fog megvalósulni. Mondanám, hogy zavarban vagyok, de ezt más szituációkra szokták fenntartani. Eredetleg türelmüket akartam kérni. Készülni akartam még a beszélgetésekre, de hogy az ember most ebben a szituációban mit nevez készülésnek? Egy hatházi hajnalmiklós Gyorgyevics, Benedek, Füriás, Balázs, Kisamrus, ezt kizárólag belpolitika, velük az ukrán-orosz válságról beszélgetni, hát, és mindarról, ami a velük készülő beszélgetés, hogy most mit gondolnak ezekről a témákról az ukrán-orosz háború árnyékában. Csóhajtottam. Már ennek végé Mohábor ő van hol nőbiké, de mikor lesz már ennek végé? Minden sarkon egy félig kész maúzó Hihetetlenül költséges utca kép, öt tonna szürke festékelné. This was Még mindegyik a szaporodnak, ha véletlenek meg, nem, lehet, ment, de <messz> a Orat vagyok, orosz nyelvben a fő vagyok, mint a szerelem a semmi nem érdekel, el. Értes in there. Sikhat, Jó reggelt kívánok, fial János vagyok. Az előbb beszéltünk telefonon, hiszen egyébként megbeszéltük azt, hogy ma 7 óra 10-től a zuglói helyzetről beszélgetnénk. Nem tudom, megfelelő fogalmazás-e, de a hajnalban kitört ukrán a orosz háború árnyékában én a magam részéről anakronisztikusnak éreztem volna erről beszélgetni. Az orosz-ukrán válságról De meg nem gondoltam azt, hogy az a mi kettőnk beszélgetésének témája lehetne, Egyetérte abban velem, hogy abban a, azon a módon, ahogy mi korábban beszélgettünk, Zuglóról, vagy más belpolitikai témáról, ma reggel nem biztos, hogy szerencsés lenne? Igen, ahogy a telefonban az előbb megbeszéltük, ugye teljesen egyetértettünk. Azt gondolom, hogy háborús bűnöknél nagyobb bűn nincsen, és azt gondolom, hogy amiket most itt hallunk Ukrajnából, ezek annyira. Megdöbbentő és tragikus hírek, hogy egyébként én magam is a, e, valószínűleg csak havogni és darogni tudnék, mert nem találom a szavakat, e, és e, valóban ebben a e, tragédiában sajnos még a, meg annyi nagy magyarországi bűn is eltörpül. Nem, nem tudnék én sem most beszélgetni, valóban nem lenne egy. Már mennyire egy... módonban átvégizongoráztam a rádiókat, internetes és nem internetes rádiókat, Mindeniknek más volt az álszpolitikája a tekintetben, hogy hogyan viszonyul a mostani helyzethez. Egy kérdést engedjen meg, amiből lehet, hogy még egy fokad, de ma 2022 február 24-én csütörtökön, 48-kor, mit gondol? Vagy gondol-e bármit? Vagy ha gondol bármit, és azt meg akarja osztani a nagy érdemével, a kejfejancsi nézőivel és hallgatóival, hogy az orosz-ukrán háború egy olyan ország esetében, mint Magyarország, amely az egyik országgal határos, nevezetesen Ukrajnával, amely, ha minden igaz, a szó jogi értelmében, hogy most hadban áll-e Oroszországgal, az szinte közömbös, de háború van. Szóval, hogy ez vajon milyen mértékben befolyásolja Magyarország életét inkluzíve az áprilisi választást? Beleértve, hogy négy órája sincs, hogy kitört a háború, tehát hogyha lepasszolja a kérdést, én azt is tudomásul veszem. Hogy mennyire befolyásolja Magyarországot, akkor ezt nem illene lepasszolni, amit kérdezett a végén, hogy a választást befolyásolja-e. Ezt én nyilván csak remélni tudom, hogy technikailag nem. Ugye ah. általában ilyen szituációkban, amikor katasztrófa szituáció van, vagy extrém szituáció van, az előbbi nem, az utóbbi inkább fennáll, az általában a fennálló hatalma szokta megerősíteni, mondván, hogy annak áll módjában, és az képes olyan cselekményeket végrehajtani, az képes úgy reagálni, hogy az ellenzék nem, hiszen annak még fel kell építeni a struktúrát. Ezért gondoltam azt, hogy megkérdezem, 40 nap van még hátra a választásokig, annyi se 39, hogy gondol-e erről bármi olyat, amit most megosztana a néppel és velem? Ugye ez általában lehetséges, hogy igaz, hogyha mégis ilyen nehéz napon belpolitikáról beszélünk, akkor én azért azt gondolom, hogy ez a helyzet, ez... Nem hiszem, hogy erősíteni a miniszterelnök helyzetét, hiszen ő az Európában szinte az egyedüli politikus, aki Putyinnak kvázi egy bábja, Putyinnak egy beépített embere Európában. Én nagyon nem hiszem, hogy egy bármilyen propaganda, egy bármilyen erős kiépített magyar propaganda ezt a helyzetet szimpatikussá tudná tenni Magyarországnak, a magyar lakosoknak, és nem hiszem, hogy ebből a magyar miniszterelnök szimpátiát nyerne. Ez teljesen egyetemű számomra. Ha ez így lenne, akkor az nagyon nagy baj lenne. Én nem hiszem, hogy Magyarországon van ember, aki Putyinnak ezt a gyalázatos emberiség elleni bűnét Támogatná. Ugyanakkor tudjuk, hogy egyetlen egy európai politikus van, aki számára Putin még szalonképes, az pedig a magyar miniszterelnök. Tehát én attól nem tartok, hogy ilyen szempontból ez a választást a Fidesznek, Fidesz Helyzetét javítaná a választásban. Gazdasági, pszichés hatásokra gondol -e, el, vagy tőlünk pár kilométerre utoljára a válság zajlott, Azt tényleg pár kilométerre volt, Ukrajnának a velünk határos részén még nincs háború, de hogyha igazak a hírek, akkor Kijevet is kiértetlen pontosságú interbalisztikus rakétákkal lőtték, mint egy kiktatandó a csak a többi beszélgető partnerem hív vissza, azt lehet hallani. Tehát, hogy ennek a lelki hatása azért érzé. előbb-utóbb erre az országra és Magyarországra. Másrészt gazdasági hatása nyilvánvalóan lehet erre ki akar-e vagy eljött ez a pillanat, hogy elköszönjünk egymástól? Igen, itt nyilvánvalóan nagyon nehéz még felfogni, hogy mit lesznek a következmények. Tényleg nagyon nehéz ilyenkor megszólalni, tehát az ember felkelését. Hát kérdezzem meg, hogyha történelmetlen a kérdés, de hogyha mindez tegnap történt volna, akkor a tegnapi megnyilvánulásait is ehhez méretezte volna már, ami az Uluban, illetve a polgármester lakásán történt házkutatást illeti? Ez tényleg egy furcsa kérdés, és nyilván nem tudja megmondani az ember. Az a helyzetet, amiről beszélünk, az is egy nyilvánvalóan nagyon komoly ügy, és nyilván a magyar, Magyarországot nagyon komolyan érinti. Amiről tegnap beszéltem, azt ugyanúgy elmondanám, hogy az egy olyan ügynek egy leágazása, amelyik rendkívül magasra vezet, amelyikben az egész fideszes rendszer benne van. Erről beszéltem tegnap. Ha egy háborús helyzet lett volna tegnap, és még valakit ez érdekel, akkor természetesen ugyanezt elmondtam volna tegnap is. Köszönöm szépen. Legyünk figyelemmel az események iránt, és döntsük el, hogy 48-72 vagy 96 óra múlva, amennyiben a kölcsönös érdeklődés fennáll, akkor beszélgetünk egymással, nagyon sajnálom az apropót, amiért ez a beszélgetés kettőnk között elmaradt. Több okból is sajnálom, ami a ma eseményeket illeti, azok keresztül húzzák az embernek a misorkészítési számításait. És örülök annak, hát örülök, hogy ebben egyetértettünk. Ezt elhalasztjuk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Alássad. Köszönöm. Viszont halásra. Viszont halásra. Hatháziákost hallottak. Igen, kívánok! Fiala János vagyok a vonalban, György Jö, Benedek, és nem véletlenül beszélünk most, miközben 8 óra után kellett volna. Ugye egyenként végig hívom a beszélgető partnereimet, hogy mit gondolnak a világban történt események kapcsán árnyékában, reflektorfényében megfelelő rész aláhuzandó. Vajon a beszélgetés lebonyolítható-e csak más formában, vagy halasszuk máskorra? És akkor egyszerűen, oszd meg a nagy érdemivel, hogy miben egyeztünk meg néhány másodperccel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy a mai nap mellett a Liget kérdései azok mindenképpen másodlagosak. Most egy kicsit a fontos és igazán fontos dolgokra érdemes koncentrálni, úgyhogy mindig, mint ahogy az elmúlt években örömmel állok rendelkezésre, de szerintem nem időszerű ma, hogy a Liget projekt rób részleteiről beszéljünk és egyeztessünk. Remélem, hogy hamarosan időszerűbb lesz, mint a mai napon. De ha jól értettem, akkor az, amit én megfogalmaztam neked a magántelefonban, az nagyjából megegyezett avval, amit egyébként te kialakítottál magadban, csak éppen nem hívtál föl telefonon. Így van, ma, amikor öt 30 körül először a kezembe vettem a híreket, akkor magam is azon gondolkoztam, hogy vajon mennyire időszerű a ligetes beszélgetés a rádióba. Maradjunk abban, hogy a jövő héten. Meglátjuk, hogy addig mi történik. Most ezt tényleg nem az a pillanat, az ember jópofa gondolatokat próbál elsúzni neked vagy bárki másnak. Sajnálom, hogy el kellett köszönnöm tőled. Jövő héten örömmel állok rendelkezésre, remélem a csillagok is úgy állnak. Köszönöm szépen. Szia, Bence. Köszönöm, szia. Jó reggelt, hajnal Miklós! vagyok. Akkor a megbeszélésünk értelmében hívlak téged, és azt kérdezem tőled, hogy ezt a beszélgetést ne halasszuk el egy kerek héttel, vagy pár nappal későbbre a mai háborús válság okán, nem voltam hasonló szituációban, lebonyolításom műsorban, aminek volt már egy kész menetrendje, de az ember azt érzi, hogy azt abban a formában, ahogy egyébként szerette volna a világpolitikai események árnyékában, reflektorfényében megfelelő rész aláhuzandó, kicsit anakronisztikus lenne megvalósítani, ha az anakronisztikus egyáltalán megfelelő kifejezés a vonalban hajnal Miklós. Igen, az biztos, hogy ez, ez egy súlyosabb és fontosabb kérdés most, mint, mint a mi hegyvidéki választásunk, amiről, amiről általában szoktunk beszélgetni. Szóval, szóval egyetértek veled, remélem meg tudsz szólaltatni majd esetleg olyan embereket, akik ebben a témában nálam százszor járatosabbak. Azt gondolom, hogy hallgattam más adókat, meglehetősen esetlegesen zajlanak ezek a dolgok, és miután én ilyet már megélhettem az életkoromból adódóan, nem biztos, hogy ezt a rögtönzési eszközt igénybe fogom venni. Egy kérdést azonban engedjé meg, miközben teljesen jogos volt a felvetésed, de az ehhez szükséges infrastruktúra az nem a rendelkezésemre, és ilyenkor az ember nem. Blattól, vagy csak nagyon. Tehát csak akkor blattoljon, ha nagyon jól tud zongorázni. Azt kérdezem tőled, amit kérdeztem házi ákostól is, hogy Magyarország életére beleértve az áprilisi választásra, szerinted a mai eseménynek, amelyet nyilvánvalóan különböző események követnek, és lehet, hogy világháború lesz, ahogy fogalmaznak, és ez 24 óra alatt lezajlik, de a kihatása valószínűleg nem fog elülni 168 óra alatt sem. Szóval gondolsz-e bármit arról néhány órával a háború kitörése után, lehet, hogy ez jogilag még nem történt meg, de de facto úgy tűnik, hogy háború van. Legalábbis amilyen információja az embernek ezről ma reggel 7 óra 28 perckor vannak, hogy ez milyen kihatással lehet Magyarország életére beleértve a választást? Hát a választásra remélem, remélem hogy nem lesz semmilyen kihatással. Én, én, én leginkább ettől geopolitikailag tartok. Tehát, hogy milyen, milyen képet fest ez Oroszországról, és milyen képet fest ez arról, hogy mit tehet meg Oroszország majd a régióban. Akár Ukrajnával, akár Magyarországgal a jövőben. Tehát ez mindig, mindig sokat beszél, beszélnek a politikusok szuverenitásról, meg autonómiáról. Hát azért most, most ebbe, ebbe térdigázolnak éppen a, a, az oroszok Magyarország szomszédjában. Szóval, szóval, szóval szerintem ez, ez, ez lehet az érdekes kérdés majd, de ez, ez választásoktól függetlenül is érinteni fog minket, hogyha, hogyha ezek a mai lépések megválaszolatlanul maradnak. Köszönöm a rendelkezésre, állás, és őszintén sájnál, hogy tettem. ilyen röviden el kellett búcsúznunk egymástól. Szervusz! Szervusz, viszont halásra! Hajnal hallottak! Kis Ambrus is visszaívott, de velem nem tudtam beszélni abból alól, hogy mással beszéltem. Még két interjú alany lenne. Még nem hívnak vissza, addig... Igen... Akárhogy tép elődöm, nem dírlak meg! akárhogy nem még két beszélgető partneremre várok, hogy visszajelezzenek, addig itt maradok, és hallgatom önöket, hogyha egyébként akarnak felem beszélgetni, ha nem. Én nem fogom ma szaporítani a szót, hogy aztán holnap számunk kérhessen, vagy önök. Ma pedig saját magam, hogy milyen hülyeségeket beszéltem össze egy olyan esemény árnyékában, ami azért nem 12 1 tucat. 061 712, 42, mindez önökre nem vonatkozik, hogyha netán bármilyen gondolatokat meg akarják velem osztani háborúval, vagy kapcsolatban, vagy attól függetlenül, meghallgatom. Fülyes Balázsjal és Kis Amrussal kell még beszélgetnem, Amerika. hogy mit gondolnak a velük készülő mai interjúról. 061-712-42, három perccel múlott Gözörüncs például arról, hogy ilyenkor önöknek mennyiben változik meg a tévé vagy rádió nézéséletek, rádióhallgatási szokásuk, hogy a családjukra figyelnek, cnn néznek, BBC-t hallgatnak vagy néznek, közszolgálati csatornákra figyelnek, nem is tudnak róla, nem biztatom önöket arra, hogy telefonáljanak, de ha van megosztandó gondolatuk, szívesen ők hallgatom és beszélgetek önökkel. Egyelőre Füriás Balázs és Kis Ambrós várok, mert amennyiben velük hasonlóan tudnék megegyezni, mint az első három partneremmel, akkor én azt gondolom, hogy utána véget vetnék az zenének, de azt mindenféleképpen be kell, hogy várjan. 061 712 42, már 2022, február 24-én csütörtökön, 6 perccel fél 8 után figyelek, ha van mire. Tűnik, hogy nem csak a megbeszélt riport alanyém gondolják ezt így, ahogy én, hanem önök is, beleértve, hogy könnyen lehetséges, hogy tört részére csökkent a nézettségem és a hallgatottságom, mert hogy olyan csatornákat választottak, ahol a háborúval kapcsolatban több információhoz tudnak jutni, és ezt tökéletesen megértem, én is így cselekednék, hasonló szituációban. Egészen addig, amíg nem köszönök el, addig fogadom a telefonhívásaikat 061 712 42, ennél nagyobb mértékben nem biztatom önöket, ha hívnak jó, ha nem hívnak, tudomásul veszem, meg fogom érteni azokát. Figyelek, ha van mire, és viszont sajnálom azt az aprópót, amit a mai műsor ebben a formájában tükrözni képes. Reggel kívánok, Veperdiné vagyok. Uh, rettenetesen nehezen tudok megszólalni, de úgy érzem, hogy ezt a személyes uh, uh, hangvételemet most is, és érzésemet meg kell, hogy osszam. Én az a generáció vagyok, aki 56-ban 5 éves volt, és olyan borzasztó dolgokat éltem át akkor is, és most, most már rettenetes félelemérzet van bennem a kialakult helyzet miatt, mert, mert sajnos olyan emberek uh, irányítják ezt a háborút, akik, akik uh, legalábbis az én véleményem szerint meggondolatlan pillanatukban bármire képesek. A háborúkat ennél meggondoltabb emberek indítottak? Hát nem tudom. Én csak azt tudom mondani, hogy rettenetes félelem van bennem, és nagyon-nagyon... És rossz érzésekkel élem most ezeket a perceket. Ahogy fölkeltem, körülbelül egy háromnegyed órája, és szembe jött velem ez a hír, hát, hát egyszerűen nem is tudtam, hogy, hogy egy döbbenet és, és, és egy kétségbeesés volt rajtam, úrrá. Hát csak ennyit szerettem volna mondani. Viszont. Ha nem veszik rossz néven, híreket én most nem fogok felolvasni. Különös tekintettel arra, hogy honnan és milyen akropóból olvassak föl híreket, nem rögtönzök ma reggel. Illetve ebben a formában rögtönzök, ahogy eddig tapasztaltak. 712 42. Jelen pillanatban arra se tudnék magamnak válaszolni, hogy mikor lehet visszatérni normális mederbe. Már amennyiben a hétköznapi, key hétköznapi medernek nevezem. Nem bírom megállni, hogy ne hoztam meg önökkel, hogy egyelőre nem tragikus mértékben, de esik a nemzeti fizetőeszközünk árfolyama a forint, és az eddig is magas olajárak még inkább a csillagokba emelkedtek. Valami azt suja, hogy ami ezekben a pillanatokban zajlik, Alapvetően nem is, de nagy mértékben befolyásolja a hétköznapi életünket. Ha holnap nem is, de holnap után is azután, igen. egy, 712 -42. 8 óra lesz 4 két beszélgető partneremmel nem tisztáztam még a helyzetet, Fülyes Balázssal és Kis Ambrussal. Amíg ez a tisztázás nem következik be, addig maradok, bár... 8 óra múlott 1 perccel 061 Mi kutyák köz? meg őrült mérnökök álmaiban. Nem, nem tudom, hol, lász, lász. Nem, tudom, nem, tudom, hol nem tudom, honnan Nem tudom, hol laksz, nem tudom, honnan Egyedül nem vagy egyedül, Valaki egész éjjel hallgat. Nem vagy. Egyedül nem vagy egyedül, Már megint külön van a palma. Nem vagy a csikkel, egyedül, Nem vagy Ne az orcányt, Jobjákok el. Nem vagy. Ne Igen. Jó reggelt, Sáncser. Az origón nagyítóval kell keresni a háborúról a híreket. Köszönöm. Szerintem mindannyiunk közös érdeke, hogy több telefon ne legyen. Én a két riportalanyommal beszélek, de nem számítok a mai műsorban hallgatói nézői telefonra, természetesen a hívnak, akkor felveszem, de nem sütném el, ma a Csaba Laci okos lesz bonmót, mert nem hiszem, hogy elegáns volna mégis ennek az árnyéka betűjön jön azokra, akik ezt követően olyan hírekkel keresnek meg, amelyek 061-712-42 ha van mégis, ami érdemleges. Then we don't want that to stay there that to stay there Egyedül, nem, vagy nem vagy egyedül, nem vagy egyedül, valaki egész éjjel hallgat. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül, mert megint füle van a Nem vagy a csikert, nem, nem vagy ne az, az arcányt, nyomjátok el. el. Nem vagy a csikert, ne And I I to see the Első, sikertelen. öngyilkosság után. Négy, a doktor karján az órát és hozzáigazítom az magam. A hiszem, a szó után, a bombázás elé, elásod az agyad, aztán. Elásod az agyad, aztán. Nem találod meg, nem találod meg, nem találod meg. Mostantól semmi se számít, legjobban nem emlékszel rá. Mondd, hogy te nem jártál. Sőt, állatok. Jól fogok magam érezni nálatok. Mennyi, mennyi gyönyörű idegennyjelv Kezdődik újra az előző öt éves terv. És a részlet Egy kicsit kevés volt a fény Előjött végre a fénykép Már nem is számítottunk rá Egy kicsit túl sok a szürke Egyesült állatok, jól fogom magam, magam érezni, nálatok. Menjünk, mennyit jövőnk idegeim Kezdődik újra az előző öt évet, semmi sem számít. fél kilenckor Füliás Balázs, kilenckor Kis Ambrus lesznek a vendégeim. 06171242, durván egy negyed óra múlva hívom Füriyes Balást, és durván háromnegyed óra múlva hívom Kisambrus főpolgármester helyettes, illetve Füriyes Balázs államtitkár lesz előtte. Amennyiben úgy gondolják, hogy az elkövetkezendő egy tucat percet kitöltik telefonjaikkal. Közös tekintettel arra, hogy két megszólalom így döntött, meghallgatom önöket. Mindaz, amit én egyébként a mai műsor folyamán mondtam, nem változott. Mindenkivel megbeszéltem, hogy ő mit gondol. Ezek a döntések születtek. Nem óhajtom őket kommentálni. 061-712-42. 712 42 Hello. Búl oh, nem Röntgen, röntgen, jogilag nem vagyok tisztában arra való, hogy Orbán Viktor Facebook oldaláll levő dolgokat milyen mértékben lehet közzét így csak hanganyagban adom közre azt, amit tegnap, tehát mostan időponthoz képest 14 órával ezelőtt, vagy közel 14 órával ezelőtt szükségesnek tartott megosztani a népel, mert jelentősége lehet az elkövetkezendő percekben. A épülete találkoztam a Honvédelmi Miniszter vezetésével, Azokkal a katonatisztekkel, akik ma Magyarország biztonságát garantálják a parancsoki munkájukkal. A helyzet ugyanis Ukrajna és Oroszország között továbbra is komoly, sőt feszült. Mindent meg kell tennünk a háború elkerülése érdekében. Magyarországnak ebből a konfliktusból, ebből a katonai konfliktusból ki kell maradnia, mert Magyarország biztonsága a legfontosabb érdek. Ennek megfelelően szó sem lehet azoknak a baloldali javaslatoknak az elfogadásáról, amelyek katonákat és fegyvereket akarnak küldeni Ukrajnába. Magyarországnak a béke helyreállítása érdekében tett nemzetközi erőfeszítésekben kell szerepet vállalnia. És közben föl kell készülni a hadseregnek arra, hogy ha a dolgok rossza fordulnak és menekültek érkeznek, akkor a hadsereg a rendőrséggel együttműködve képes legyen ezt a helyzetet kezelni. Ma azt a benyomást szereztem, hogy erre képesek vagyunk. Magyarország biztonsága jó kezekben van. 061-712-42, Durvány 8 perc múlva kapcsolom Füries Balázs, majd 38 perc múlva Kis Ambrust. egy 1712 42, 8-27 perc van, 3 vagy 4 perc felhívom um, Füriyes Balást 061-712-42 először, másodszor, senki többet harmadszor, ez viszonylag gyorsan ment. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Van egy kifejezés, ami arra vonatkozik, most nem tudom pontosan idézni, amikor az ember óvatosan közlekedik, hogy a lábalat alatt lévő dolgok azok ne törjenek össze. Ilyenfajta óvatossággal... óvatosság A lehetséges hogy ez ma már nem jellemez engem, hiszen vagy nem beszélgetek emberekkel, vagy ha igen, akkor nem feszélyez ilyen. A hajnalban kitört háború az, aminek következtében kétszer is megfontolom azt, hogy ne, de saját magam előtt ne szégyenkezzek amiatt, hogy pár órával később rájövök arra, hogy milyen hülyeséget csináltam, majd nagyon izgalmas nap lett volna műsorilag. Végül is mégis Hatházi Ákossal, akivel a Horváth Csaba ügyben szólaltattam volna, őt, meg Hajnal Miklós, aki ugyanannak a, a kerületnek országgyűlési ö, választási képviselőjelöltje, mint te, tehát többen indultok a nép bizalmáért, illetve György is Benedek, aki évek óta a Városlégetről beszél, mint a hármújúkal abban maradtam, hogy nem beszélgetünk. Te is, Kis Ambrus vállaltátok a beszélgetést. Így aztán, bármennyire is furcsa, azt kérdezem először, honnan közelítünk, mennyire változtatja meg a mai beszélgetésünket az a helyzet, amely tőlünk független létrejött? Hát, most én abban bízom, hogy akár egész rövid időn belül, de mindenképpen néhány hét távlatában majd utólag azt tudjuk mondani, hogy nem változtatta meg, és már az is nagyon szomorú, ami eddig történt, de hogy ennek hamar vége lesz, és egy dolgot lehet egészen biztosan el, több dolgot el lehet mondani, de egy dolgot egészen biztosan el lehet mondani, hogy kevés ország érdekeltebb jobban a, a, a békében, itt Európa keleti felében, és a, a, a közvetlen szomszédságunkban, mint Magyarország. Tehát, hogy nekünk az az érdekünk, hogy ez minél hamarabb véget érjen a konfliktus, és úgy zárják le, hogy az ne hordozza magában gyorsan újabb konfliktus kitörését. Ez egészen biztos, hogy ez a, ez a, ez a magyar érdek, és azt gondolom, hogy nekünk elsősorban azt kell követni. Tegyek föl kérdéseket a háborús konfliktussal kapcsolatban, vagy ne tegyek föl? Hát nézd, én egy, egyrészt én a nem akarsz, a konkrét eseményekkel hogy, kapcsolatban, hogy, ennyire nem vagyok hülye. Konkrétan arról van szó, hogy nem túl hosszan, de felolvassam-e azt, amit Szijjártó Péter területe Karácsony Gergely mondott, és amelyek, hát hogy úgy mondjam, leírnak sok mindent a háborútól függetlenül. Nézd, én újabb frontot nem szeretnék nyitni, és a... a, a de hát ebben a frontvonalban egy, te egy, permanensen a, ott vagy, ezt mind a egy, kettőtől. Nem szeretném, ezt a sincs megszadni a műsor. Vezettő, nem. nem. neked sem. Nem, A beszélgetéssel is úgy voltam, ahogy, hogy legyen úgy, ahogy te gondolod, hogy most tartsuk, vagy ne tartsuk meg a mai, de én készen állok, be el is tudom halasztani. Én azt szoktam mondani az olyan kérdésekre, amik azért nagyon távol állnak az én politikusi feladatkörömtől, hogy én biztos nem vagyok, Koltai robert idézem a 80-as évekből illetékes elvtárs, aki mindenhez is ért. Tehát nyilván van egy történeti, történelmi érdeklődésem, itt élek ebben a világban, van egy családi örökségem, ami határoz, ami, hát úgy mondjam, egy antikommunista, nem feltétlenül szovjet, barát, orosz, barát, családi örökség, de ez nem az én asztalom, és én azért a diplomátiai ez egy kényes világ, és szerintem itt tényleg arra kell figyelni, hogy a magyar érdekeket, a magyar emberek biztonságát, Magyarország biztonságát, első rendben tartsuk figyelembe, úgyhogy egy ilyen kiévezett helyzetben én inkább átadnám ezt azoknak. Ezt én értem, de én kizárólag a belpolitikai vonatkozásairól beszélek, hiszen néhány perccel ezelőtt, konkrétan 23 perccel ezelőtt a főpolgármester azt írta a Facebookról, hogy a magyar kormány számára itt és most befejeződött a pávatánc. A magyar kormánynak vissza kell szerezni a cselekvőképességét, amit Orbán Viktornak Putyinnal kötött üzlete és az orosz érdekeknek a magyar és az európai érdekekkel szemben folytatott Békő, illetőleg a végén, ami ennél ha tetszik. Sajnos most készülnünk kell arra, hogy a már is sok szenvedés követelő orosz agresszió következményei bennünket is elérnek. Éppen ezért a fővárosi operatív törzs elkezdte annak felmérését, milyen feladatok hárulnak a fővárosra a háború okozta esetleges menekült helyzet kezelésében. Magyarország az egységes Európai Uniós álláspont mellé sorakozott föl, annak részese, annak kialakításában és megszavazásában vett részt nem értem. Kampánynak tudom be elsősorban ezeket a szavakat. Van-e e, valamiféle hatásküle ilyenkor a fővárosi operatív törzsnek? Tényleg mindenkit be nem kell, te, te hallgató igazán különösen felnőtt és gondolkodó emberek tegye mindenki oda a nyilatkozatok mellé azért azt, hogy egy országgyűlési választás előtt vagyunk. Azt kérdezem tőled, immáron... Nézhet. Magyarországnak föl kell készülnie minden helyzetre, és a kormány egyébként részben ugyanazt mondja Karácsony amit a kormány csinál és cselekszik. Ugye a Nemzetbiztonsági Kabinett ülésezett, és mindenféle forgatókönyveket áttekintett. Készül állunk a jobb és a kevésbé jó, kifejezetten rossz forgatókönyvekre is. Kitettük azokat? Ne, ne használjuk. Én azért, azért ugye nem is... Nem is erről készültünk beszélgetni, azért eveznék e minden értelemben békésebb vizekre, mert azt fontosnak tartom, hogy a, értem, hogy nagy a kísértés a politikusok számára, de ne használjuk ezt a, ezt a, ezt a tényleg szomorú és veszélyes helyzetet politikai tőke kovácsolására. Két kérdés, még ez ügyben illetőleg megszólalás lehetőség, amit vissza lehet utasítani. Kitettük az ukrán zászlót a városházára, az ukrán emberek és Ukrajna melleti kiállásként ezt tegnapi Facebook bejegyzése a főpolgármesternek korábban több európai polgármestertársammal közösen Kiev polgármesterének tegnap Beregszáz Budapest Testvérvároson polgármesterének fejeztem ki szolidaritásomat, kárpátaján több magyar honfitársunk is élköztük fiatalok, akik retteve várják, e őket, még mindig hogy nem is itt a szomszédunkban ilyen barbárság megtörténhet, az európai közösség részeként ki kell állnunk Ukrajna szuverenitása és a leghatározottabban tiltakozni Putin akciói ellen, és egy fénykép az a zászlókkal. Mindig próbálom az egyetértési pontokat keresni, mert azt hiszem, hogy az visz előre bennünket, hogyha fontos ügyekben meg tudunk egyezni, az, hogy a pontosan a kárpátaljai magyarság léte, sorsa, jövője teszi kötelezővé minden magyar politikus számára, hogy nagyon felelősen cselekedjen, ha nincs cselekvési lehetőség vagy képessége, akkor felelősen beszéljen. Egyetértek azzal, hogy nagyon kell vigyáznunk a kártátaljai magyarokra, és ezért is kell óvatosan és felelősség teljesen eljárni. Egyébként pedig, csak ismételni tudom magamat, Magyarország hivatalosan, szabadatával volt részese az Európai Unió álláspontjának, ami Ukrajna védelmében született, tehát azt is lehet mondani, hogy köszönjük Karácsony Gergely támogatását a magyar kormány álláspontjához. Utolsó kérdés, uh, utoljára a... Tényleg legyen az utolsó, mert komolyan... De nem, ez már... Azért, nem, nem, nem értek minden... De ez és, már elvezet onnan. A kormány részéről... Messze nem az én feladatom. Értem, de Nemzett ez, ez már nem is katonai diplomáciai értelemben. Tisztában Állásom vagyok olyan e még csak képviselni sem. Nem felelős eljárásra részt tehát egy kicsit felelőtlen helyzetbe keveredek, és ott azt sose szeretem. Én ezt én tökéletesen megértem, és tiszteletben is tartom ez a kérdés nem erre vonatkozik, illetve hát az a megállapodásunk, hogy létrejött, vagy létrejön a beszélgetés, abban meg óhatatlan benne van, hogy néhány perc el kell időzni a nál, amit tőlünk keletre zajlik. De ezzel összefüggésben kérdezem tőled, nem lesz elegáns kérdés, de praktikus lesz. Az én gyerekkoromban az volt kiírva a közértekre, hogy a tatarozás alatt az üzlet zavartalanul nyitva tart. Mit gondolsz a hétköznapjainkról annak árnyékában is? Ez már egyenesen vezet át ahhoz a beszélgetéshez, amit egyébként terveztünk. Tehát mit gondolsz, mennyire befolyásolja, nagyon vagy kicsit, E, tapasztalatot sok nem lehet, de mégis mit érzékelsz, mennyire tudnak a hétköznapi e, kerékvágásban e, haladni az események e, független attól, hogy közben tőlünk nem olyan nagyon közel, de nem is olyan nagyon messze, egy velünk határos szomszédos országban mi zajlik? Ugye minden krízis helyzetben e, szerintem az a fontos, hogy e, egyrészt kellő komolysággal és felelősséggel viseltessünk a, a helyzet iránt, de az is fontos azért, hogy a valóságosnál nagyobb mértékben nem dramatizáljuk. Tehát én abban bízom, hogy teljesen érthetően foglalkoztat bennünket mindenki reggel, ahogy fölébredt, vagy nagyon sokan először a háborús hírekben tájékozódnak, hogy na mi történt hajnalban, mi történt az éjszaka, és aggódunk, aggódunk a kárpátaljai magyarokért, aggódunk mindenkiért, aki áldozat lehet egy ilyen -e konfliktusban. Igen, hogy én azért abban bízom, hogy a mi hét miközben a figyelmünket bizonyos mértékben lefoglalja, én abban bízom, hogy a hétköznapi élet gyakorlatainkra, a hétköznapi életünkre nem lesz hatással, és aztán be is fejeződik úgy, hogy egy tartós lezárása legyen a a konfliktusnak, azt azért nagyon fontos tudni, hogy ez alapvetően egy rajtunk kívül álló kérdés, amit mi nem nagyon tudunk befolyásolni, itt Oroszország, Ukrajna, Amerika a főszereplők. Én bízom benne, hogy ez gyorsan lezárul, és a hétköznapokat sem addig, sem azután nem fogja befolyásolni, de az biztos, hogy a beszélgetéseinkben, mármint a hétköznapiakban is, a hírfogyasztásunkban egy lesz, és érthetően figyelünk, hogy mi történik a szomszédunkban, még ha a szomszédunkban távoli vidéken is. A háttérben arról van szó, hogy hányan kérhetnek menedékjogot, a háttérben arról van szó, hogy hogy emelkedik már a gázolaj és a benzinára, a háttérben már ott van az, hogy a forint hogyan reagál a háborús eseményekre. Azt kérdezem tőled, és megérkeztünk hegyvidékre, változtatsz -e? Mit gondolsz ma, 2022. február 24-én csütörtökön, néhány perccel 39 előtt, változtatsz-e a kampánystratégiádon, illetve mit gondolsz, hogy azok az események, amelyek nemrég kezdődtek, hatással lesznek-e a te kampánystratégiádra abból adódóan, mert hogy az emberek nem ugyanúgy fognak gondolkodni a világról, beleértve a hegyvidékről, beleértve a saját életükről, mint ahogy egyébként azt tegnap-tegnap előtt tettük. Nézd, én tényleg azt tartom fontosnak, hogy miközben főleg azok, akiknek ez dolguk kellő felelősséggel és komolysággal ítéljék meg a helyzetet és végezzék a háborús konfliktussal kapcsolatos munkájukat, azért ne engedjük azt, hogy túlzott mértékben paralizáljon bennünket és egy, egyfajta rossz pszichózis alakuljon ki. Négy évre választanak a budaiak is egyéni országgyűlési képviselőt, polgári Magyarország és budai megoldások, ez az én nagyon tömör összefoglalásom arról, hogy én mit kínálok a, a budaiaknak, országgyűlési képviselőként az országos eh, politikában a polgári Magyarország eszméje, gyakorlata eh, értéklenje mellett szeretnék kiállni, és egyébként dolgozom a hétköznapokban azért, hogy megoldásokat találjunk a legkülönbözőbb budai eh, kihívásokra. Ezen a programon Szerintem semmi nem indokolja, hogy, hogy vagy hozzáálláson, hogy változtassak. Párbeszédben folytatjuk okay, azt, amit rendben. csinálunk. Kim vagyunk az utcán, beszélgetünk a budaiakkal, a budai kihívásokról keressük közösen a megoldásokat, és, és kérem tisztelettel a bizalmukat. Akkor Megadom ennek örvény kérdezem már. A, a, a riválisoknak, de én a budaiakkal és a budai ügyekkel foglalkozom. Mondanám, hogy szerencsém van, de hát mondjuk ebben a tekintetben ez egy furcsa fogalmazás lenne, hiszen a Facebook posztjaidat követve az ember látja, hogy volt olyan esemény a múlt héten, pontosabban ezen a héten, amely, ha távolról is, de összefüggésbe hozható azzal, illetve arról, amiről beszélgettünk, csak részleteket olvasnék fel. Magyarország segít, a Hungary Health programmal több százezer létében elfenyegetett, üldözött kereszténynek segítünk. Ennek egyik módja, hogy a válságrégiók országaiból keresztény fiatalok ösztöndíj program keretében Budapest és vidéki egyetemeken Tanulhatnak a mi filozófiánk lényege, hogy a segítséget vigyük oda, ahol a baj van, ne pedig a bajt hozzuk ide. Majd később, és akkor pontatlanul fogalmaztam, illetve részén pontosan ez egy múlt hét pénteki esemény. Péntek délután a Böszörményi úti református templomban bucsúsztattuk el a keresztfelében végzett ösztöndíjasokat, Herceg Anitával, a program jószolgálati nagykövetével, Bogárdi Szabó István Püspökkel és Azbeit Ristánal, a Hungary Help programért felelős államtitkárral. Mi történt? Mi, a... Mi történt? Hát a, ugye valóban van Mennyiben van a... részed egyébként magában a Hángeri Házban, hogy ott voltál az eseményem? Hát a, a időről időre találkozom azokkal, mert a tisztán, aki vezeti ezt a programot, ő szokott arra törekedni, hogy időről időre a legkülönbözőbb kulturális, közéleti programot is, hogy megismerés lehetőségét, Magyarország megismerésének lehetőségét biztosítsa a, a diákoknak, és szokhat, itt szoktak ilyen találkozók lenni, amikor kisebb-nagyobb csoportokban e, beszélgetünk, és ugye most e, Budán abban a választókerületben e, e, került szó erre a, a programra, ahol én is e, e, indulok, úgyhogy azt gondolták, hogy vegyek részt a találkozón, én örömmel tettem eleget ennek, ugye ez arról szól, hogy ma e, a... a Statisztikai adatok szerint a legüldözöttebb vallásal a világon az a kereszténység, és néhány pontján Ázsiában és Afrikában, leginkább a világnak nagyon komoly bajok vannak, és ott nagyon komoly, hát, létükben fenyegetettek az ott élő keresztények, és a számukra kidolgozott program, ez a Hungary Herbsz, újjáépítettünk iraki falut, el is nevezték az iraki a Magyarország leánya, kifejezéssel az anyanyelvükben kiegészítették a település nevét iskolákat. Van egy magyar szemorvos Afrikában, aki, aki elképesztő munkát végez, és 40 millió emberre jutó van az egyetlen szemorvos. És ennek a része az, hogy ottani diákok idejöhetnek, magyar egyetemek angol nyelvű képzésében tanulnak, és aztán visszatérnek a, a hazájukban, és a, őket a tanulmányokkal tanulmányaikban tudjuk segíteni. Ennek volt egy eseménye, van akik végeztek. öt éves évfordulója van a programnak. Erről tartottunk egy megemlékezést. Ez történt a beszörvényünk. Nagyon távolról, de az agresszióval van összefüggésben. A távolról az a tőlünk messze zajló eseménye kapcsán. Három pont az agresszióval. Igen. Egy hónap múlva megnyitja kapuit a budai egyszülős családi segítő központ. Ez micsoda? Hát nézd, ma a, és nem a statisztikák az érdekesek, hanem azok az emberi sorsok, amik mögöttük vannak a statisztikákkal ilyen értelme, érdemes mindig csínyen bánni, mert könnyen személytelené teszi a munkát, ami nagyon fontos, hogy főleg egy ilyen személyes elkötelezettség legyen mögötte. Ma 300 ezer olyan család él Magyarországon, és ez körülbelül fél millió gyerek él ilyen családban, ahol valamilyen okból halálválás egyedül maradt az egyik szülő az egyetlen gyerekkel, vagy több gyerekkel. Ez egy nehéz élethelyzet. Tehát főleg, amikor úgy marad valaki egyedül, hogy a, a családi háló mérsékelten tud segíteni, és mondjuk kisgyerekek mellett munkába kell járnia, és akkor zsonglőrködnie kell, hogy a, a reggel, hogy viszem, a, hogy üttatom el a gyereket a súlyba az óvodába, hogy érek be a munkahelyre, hogy tudom úgy befejezni a a munkát, hogy odaérjek az óvoda végére, és mindamellett még ezer dolgot kell csinálni. Ez egy nagyon nem könnyű élethelyzet. Én egy kicsit ismerem belülről, mert, mert most számolok gyorsan, 7-8 évig én is az édesanyikkal való megegyezés alapján neveltem úgy a, a, a két nagyobbik gyere, gyerekemet, hogy két hetet egyikünkkel voltak, két hetet a másikunkkal. Nem egyszerű az, amikor készülsz egy munkanapra, és akkor van egy fontos feladat, és akkor reggel mondjuk kiderül, hogy az egyikük lázas, és akkor teljes újratervezés, is, stb., és akkor még közben állj a a munkahelyeden is. Tehát talán belülről is ismerem ezt az élethelyzetet. Van Pesten egy egyszülős családi segítőközpont, azt gondoltuk, hogy legyen Budán és a déli pályaudbar mellett, ezt fogjuk megnyitni. Márciusban mi a lényege? Igen, ez jó, hogy mondod, ugye ez a hola? magyar jakobinusok terén a déli pályaudvarnál van, és hogyha jól értem, akkor ennek a 12. kelleti vonatkozása, vagy kettő, második 12. keleti vonatkozás az, hogy itt helyezkedik el, de ennek az illetékessége az nem a hegyvidékre vonatkozik. Ide jöhet bárki, aki, mert például az, hogy a déli pályudvar mellett van, az szerintem fogja azt eredményezni, hogy Budapesten kívüli agglomerációs településekből is föl fogják keresni egyszülős családok, akik vonattal gyorsan... Be Nyilvánvalóan, hogy akik hónapos retket szeretnének vásárolni, azok rossz helyen lesznek, de kik lesznek jó helyen, már ami az élethelyzetüket illeti nem jó helyzetben, de kik azok, akik ennek a gyerek potenciális megővvés, felkeresői lehetnek? Gyerekfelügyelet, gyerek gyerekmegőrzés, gyerekekkel való tanulás, korrepetáció, Közös programok családoknak, szülőknek, gyerekeknek, jogi, munkakeresési, életvezetési, pszichológiai tanácsadást döntően, térítésmentesen, ingyenesen és egy segítő támogató közösség ezt kínálja a a budai be egyszer, kell ide jelentkezni, be. tehát a hétköznapi életét mennyire ismered majd azt követően ennek az intézménynek, hogy kinyitotta kapuit? Hát ugye a, alaposan megnéztük, a, most már évek óta, ugye nagy, nagy Anna az egyszülős Családok Egyesületének az elnöke, sok éve, nem is tudom, mennyi hány éve, és annál hétt nyitották kormányzati segítséggel a Pesti Egyszerűs Központot, az most már 5-6 éve működik. Nagyon tehát nagyon nagy az igény, és házzal mennek, és annak a programját, működését, meg kialakítását is tanulmányoztuk, hogy meg tudjuk csinálni egy hasonló családi, egy családi segítőközpontot Budán. Ide természetesen vannak programok, meg tanácsadás, hát vannak olyanok, amik egyszemélyes tanácsadás mondjuk a cílő részére, ahova természetesen előzetesen regisztrálni kell időpontot egyeztetni, de ez egyébként nyitva áll reggeltől estig mindenki előtt a, a, a központ. Uh, felajánlom a lehetőséget, de nem muszáj, hogy... Március én... 21-e, bocs, ha már akkor ennyit még hadd mondjunk el konkrét információként, hogy már, március 21-e az egyszülős családok világnapja, és azon a napon uh, fogjuk megnyitni ezt az egyszülős családi központot. Gyakor terén. Köszönöm szépen. Maga nagy Anna is uh, kommentet fűzött uh, ehhez a poszthoz, már alig várjuk, hogy megnyithassunk és elkezdődhessen a munka. Gyönyörű lesz minőség, és igyekszünk ugyanilyen minőséggel megtölteni a mindennapokban is, és egy mosolygó smiley. Azt kérdezem tőled, hogy követed -e, e, az, hogy egyébként mások is e, megjelennek a véleményükkel, mert a Népszava egyik fűszerkesztő helyettese a korábbi Muas elnök is írt. Ha gondolod, elmondom, ha gondolod, akkor mehetünk tovább, rajtad múlik. Én tényleg az ember valamit vagy csinálunk, vagy nem. Tehát ha belejövök egy interjúba, akkor kérdezz, amit gondolsz. Nem tudom, milyen kommentről beszélünk. Ezt Olvasod egyébként látok, a kommentárokat? Szerintem, tehát komment függő se legyen az ember, tehát így nem olyan töredelmes, De, de nagyonna de, de valamiért szükséges szükségesnek tartotta, hogy a legelső között kommentálja. az Igen, és kell... ez a másik kommentelő is, akit mondod, valamiért szükségesnek Tehát minden kommentet nem... Tehát ha most kikérdezném, akkor nem tudnék minden Re kommentet kikérdezni. Időnként belenézek ilyen szúrópróba szerűen, de, de, de, de, de alapvetően... Nem, nem, nem ismerek mindegyiket, hát most nem tudom, hogy ilyen Hargitai ér. Miklós azt írta, de hát egyszülős családok nincsenek, meg aki egyedül van, az örökbe sem fogadhat. Nem tetszett olvasni az alkotmányt, kérdezi valószínűleg tőled a MOSS volt elnöke, a népszava egyik főszerkesztő helyettese. Hát, akkor vitatkozunk, mert eh, ami egy demokráciában természetes dolog. A, nincs demokrácia vita nélkül, vannak egy szülős, természetesen vannak s, s, sajnos vagy nem sajnos, ez az élet, tehát a valóságban nem érdemes vitatkozni, vannak azok az élethelyzetek, amikor vállás, haláleset miatt valamelyik szülő egyedül marad a, a, a gyerekkel, és szerintem úgy a kötelességünk segíteni nekik, érdemelnek segítséget a, a közösségtől, és egyébként a, a, a nem tilos a örökben fogadni, csak egy különleges eljárás vonatkozik arra, hogy ha valaki egyedül, akar egy örökben fogadni valakit. Köszönöm. Önnálló téma lett volna a helycivon, de aztán elsodort az élet az, hogy egyébként neves emberek szükségesnek találják, hogy kiálljanak képviselőjelöltek mellett, ami aztán a nép tetszését, vagy visszatetszését nyerje el, illetőleg újságírók kommentálják. Én nem tartozom ezek közé, de hát olvasom a híreket, és ennek megfelelően rácsodálkozom arra, hogy mások számára ez mennyire kirívó, miközben nyilvánvaló, hogy maga a jelölt, vagy megtisztelődő visszeltetésnek veszi, vagy pedig örül annak, hogy olyanok is a támogatói körében vannak, akik egyébként újabb támogatókat vonzhatnak. A te esetben az elmúlt időben két név merült fel, az egyik Szalóki Ági, illetve Szalóki Ágnes, a másik pedig Bagdi Emőke. Akarsz-e kommentárt fűzni ahhoz, hogy ők egyébként támogatják a te jelölésedet? Hát a legfontosabb, hogy minden támogatás. Megtisztelődött. Tehát ugye én most tényleg kimondok szinte minden nap az utcán, standolunk, fénypizzai piacnál, a szélkámán téren, a városhálózat téren és sok másén, a 12. kellettben. Én megtisztel a kritika is, de nyilván, hát én is emberből vagyok, tehát mindig jobban esik a támogatás, a megerősítés. Sok ilyen visszajelzést kapok, minden támogatás megtisztel, ha ismert vagy nem ismert ember, de azért kétségtelen, hogy Bagdi Emőke, aki az egyik leg ismertebb és elismertebb szakpszichológus, klinikai szakpszichológus Magyarországon, illetve Szalóki Ági az kérdése, szerintem egy fantasztikus előadó e, e, e, e, dalszerző és énekes. Az ő e, és ráadásul hölgyek a politika kemény világában adnak nekem egy támogatást, azt, az, az, az jól esikna. Köszönöm az... Az a standulás, ami most folyik, az valójában már azt követően, hogy a szükséges kopogtató cédulát valaki összegyűjtötte, vagy annak sokszorosát, az valójában e, miről szól? Hát ugye péntekig lehet aláírást gyűjteni, és ahány évet mi felvettünk a választási irodán, ez a törvényi szabályának garanciális okai vannak, azt vagy üresen, áthúzva, vissza kell adni az összeset, nem lehet egyet sem megtartani, vagy pedig mindegyiket, mindegyik aláíróívet aláírással kell. Tehát a szükséges aláírást én elsőként gyűjtöttem össze a választókerületben, Azóta már Kovács Gergely a kétfarkú kutyapárt elnöke is leadta talán, meg az ellenzékjelöltje, az összefogásjelöltje Hajnal Miklós, meg talán más a is. Én már az nap szombaton... Hajdú Máriáról nem tudok egyelőre. Én sem, de a választási biztos biztosad Igen. tájékoztatást. Mi is tartozál modern Magyarország, hogy milyennek az új mozgalomnak a neve... Szanyi Tibor pártja, tehát az ellenzéki oldalon egy viszonylag nagy e, e, számú e, e, verseny e, zajlik. Én szombaton, amikor elindult az aláírásgyűjtés, nagyon megtisztelő volt, és egy kicsit el is érzékeny után, mert elképesztően gyorsan összegyűjtés elsőként le tudtam adni több mint 1700 aláírás már akkor. Gyűjtjük a további évekre, és pénteken a maradékot is le fogjuk adni. Az egész kampányt én úgy tekintem, mint egy találkozási lehetőség, tehát arra a lehetőség, Ilyenkor teljesen érthetően az embereket jobban érdekli a, a politika, hogy kint vagyunk az utcán, és e, bárki oda jöhet, és bármiről beszélgethetünk. E, hajnal Miklósra végül is ma reggel nem beszélgettem, de azt szeretném kérdezni, hogy mennyire van béke e, a képviselőjelöltek között a tekintetben, ahogy egyébként ilyenkor a háborúság folyné szokott, nem csak a hegyvidéken, hanem máshol, plakát rongálások egyéb ügyben, hiszen tett választási kifogás is hajnal. Miklós, amit ugyan elutasított a Választási Bizottság, de meg kell ezek után kérdeznem tőled, hogy te hogy ítéled meg, hogy ahhoz képest, amit az ember ideálisnak tart, ahhoz képest mennyire van béke az aktivisták, illetőleg a képviselői, a képviselői jelöltek között a te választási körzetedben. De ja, Buda egy kicsit mindig a kampányokban a béke szigete tudott eddig lenni, és én úgy látom, hogy most is van esélyünk arra, hogy ezt megtartsuk, ugye amikor első nap indult az aláírásgyűjtés másfél hete szombaton, akkor minden jelölt volt egy pillanat, akik volt szinte az összes jelölt ott volt a Szélkámen téren. Én mindegyikekhoz oda mentem, kezet fogtam, és sok sikert és tisztességes versenyt kívántam mindegyiküknek. És én úgy látom, hogy különösen az ország, vagy az ország másodékeihez képest, így sikerül egy békés mederben, tartani a választási kampányt. Én biztos, hogy erre fogok törekedni. Röviden még két eseményről, Egyrészt Gulyás gergely szombaton a Facebook oldalán volt egy online fogadó ura, illetve megemlékeztél fel. Tehát, hogy a Facebook oldalán Gulyás Gergelynek volt egy online fogadó szombaton, illetőleg megemlékeztél a Magyar Parasport napjáról február 22-én a két dologról, ha tetszik, röviden egy-egy percben, hogy aztán kisambust is időben hívhassam föl, ha megemlékeznél, megköszönöm. Hát a, a, akkor nagyon rövid leszek a fogadóóráról, ha, ha van konkrét kérdés, szigesen valóban itt annyi történt, hogy a bujás Gergely ennek a választókerületnek az országgyűlési képviselője, és vele Pokorni Zoltán polgármesterrel hármasban tartottunk egy fogadóórát. Gergely részéről ez a, az utolsó rendszeresen tartott ilyen online, meg személyes fogadóórákat. Az utolsó volt, hiszen biztos, hogy új képviselője lesz a körzetnek. Én indulok a, a kormány oldal, polgári oldal részéről, és akkor így összefoglalóan meg aktuális kérdéseket válaszoltuk meg. A parasport egy kicsit talán tötném az egyszülős központhoz. Tehát én törekszem, és törekedni fogok arra, hogy egy kicsit több legyen az empátia, a megértés, az odafigyelés a, a nem szokványos és nehéz helyzetben lévők önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek iránt, és ilyenek a, a, a, a, a megváltozott képességű, fogyatékos, bármilyen fogyatékossal élő polgártársaink. És a, a parasportolóknak az egy jó alkalom, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy ugyanaz, ami nekünk esetleg evidencia, tanulásban, mozgásban, bármiben nekik sokkal nehezebb, és azért sokkal nagyobb erőfeszítés, teljesítmény, kitartás, akadályok leküzdése kell a részükről hozzá, ezért is tartottam fontosnak, hogy ezen a napon is megemlékezzünk róluk, vagy felhívjuk a figyelmet arra, hogy van teendünk azért, hogy az ő életkörülményeiket javítsuk, segítsük. Szentékosan hagytam ki olyan praktikus dolgokat, amelyekről talán, mint hogy egyébként legutóbb mikor beszéltél Kis Ambrussal, és mir miről volt szó, amelyek most a tőlünk keletre zajló események tükrében vagy árnyékában talán egy héttel elhalaszthatóak, egy hét múlva remélhetőleg már abban a módon, vagy azon a módon, ahogy korábban beszélgettünk, lehet visszatérni. Rám azért súlyosan nyomasztóan hat az, hogy ez a háború kitört halványgőzöm nincs, hogy a hétköznapi életre milyen hatása van, csak feltételezem, hogy van, és nem akarok közben dőrességeket beszélni, miközben a gondolataim egy része arra jár. abban reménykedem, hogy egy hét múlva ez már kevésbé fog befolyásolni. Hát azért ö, ö, értem, és persze, hogy mindannyiunkat kisebb-nagyobb mértékben foglalkoztat esetleg nyomaszt, de ugyanakkor én nagyon fontosnak tartom, hogy a hétköznapi munkánkat meg elvégezzük, és még csak mégiscsak megengedsz, hogy, hogy például azt én nagyon fontosnak tartom, hogy amiről leginkább most egyeztetünk Kisombus főpolgármester helyettessel, az az, hogy az egészséges Budapest program keretében, amit a kormány évente 10 milliárd forintot ad kerületi önkormányzatoknak, a kerületi orvosi rendelők korszerűsítésére, eszközbeszerzésre, stb., az pontosan milyen arányban osszuk el idén, és melyik kerület mire, mennyi forrást kapjon ebből. Én ezt fontosnak tartom, hogy ezt elvégezzük, és akkor a pénzek a kerületi önkormányzatokhoz kerületi rendelőkhoz megérkezzenek. Én tettem egy olyan javaslatot jó szándékkal Főpogármester Helyettes úrnak, hogy a, óvjuk meg a Fővárosi Közfejlesztések tanácsát, az Együttműködés intézményét, ahol sikerült már jó néhány jó megoldást találnom közösen a kampány hangulattól, és azért majd áprilisban választás után tartson a kormány és a fővárosi ilyen közös ülés, de van olyan, hogy rengeteg olyan így van, amit ülésen kívül is előre tudunk mozdítani, ezen, ezen dolgozzunk. Én azért kérek tőled egy kis rugalmasságot abban, hogy mikor beszélünk legközelebb a, a, a kampány, ráfordulunk a kampány finisre. Én most azért arra helyezem az időmben a hangsúlyt, hogy a budai polgárokkal találkozzak programokon, vegyek részt, és emellett a kormányzati munkámat pedig kompromisszum nélkül és teljes egészében ellássam. Lehet, hogy én is majd fogom kérni, hogy esetleg később vagy a kampány után folytassuk a beszélgetést, de egyeztessünk majd erről, jó? Csak ezt nem, nem tudom most megígérni, hogy a jövő héten feltétlenül rendelkezés. Jó, én minden esetben jelentkezem, aztán te majd megmondod, hogy mi a helyzet Köszönöm szépen, és mindenkinek minden jót kívánok. Viszont kívánom, köszönöm szépen. Viszont hallása. Viszont hallása. és öreget, János. vagyok. Um, hát nem kicsit írta át a naptárat a háború, és permanensen azon gondolkodom, hogy még milyen módon fogja átírni. Nem tudom, ilyenkor, amikor egyébként Füriyes Balázs a vendég a Kejfejancsiban, azt mondja, hogy ön hallja-e, vagy sem? Megmondom, hogy nem hallottam az elmúlt egy másik Megbeszélésem voltam, tehát nem tudom, hogy mi hangzott először. Jó, és csak azért beszéljük. fontos, hogy az ember milyen pontosan vagy milyen mértékben tud uh, utalni uh, az elhangzottakra. <tos> Tennap voltam az egységben Magyarországért egyik sajtótájékoztatóján, ahol a referensek nyilvánulnak meg, ahol Simon András magára vállalja azt, hogy valaki beszél 6-8-10 percig, ki mennyire fegyelmezett, mert egyébként 5 percet adnak rá, és akkor ő fogja magát, és mint ahogy van a sör, tudja, a Shakespeare összes röviden, ott helyben összefoglalja az előző megben elhangzottakat, én ezt nem vállalnám, tehát nem venném magamra annak az ódiumát, hogy összefoglaljam mindazt, amit egyébként az elmúlt percekben Füliás Balázs mondott, beleértve, hogy abban váltunk el, hogy igyekszik rendelkezésre állni, de a kampány hátra részében ezt nem tudja garantálni, és állítólag, amikor önök legutóbb beszéltek, akkor is arról volt szó, hogy a Fővárosi Közfejlesztések tanácsa együttműködését tartsák meg, de vonják ki a választási kampány hatása alól, és majd április harmadika után üljön össze legközelebb. Nagyjából ezek voltak az utolsó mondatok, amelyek elhangzottak Fülyes Balázsral, már csak azért is tudom visszamondani, mert ezek vannak az emlékezetemben, a legközelebb az önnel folytatott beszélgetéshez. Ön erre eh, hogyan reagált, illetve ön mit gondol erről? Valóban erről beszéltünk pár hete, hogy ugye utoljára márciusban tavaly Márciusban ült össze az FKT, nyilván a választási kampány kellés közepén ideális lenne azt gondolni, hogy ha tavaly március óta nem ült össze, akkor most lenne ülés. Arról jön a koponynak hogy tulajdonképpen két ülés közötti döntésként az éves 10 milliárdos is Budapest feliratkozásba megállapodjunk. Ezért nem kell most formálisan összejönni a tagoknak, tehát hogyha ebben van konszernit, akkor emiatt most nem kell egy térben és időpontban egy helyen lennie a kormányzat és a főváros vezetőinek. Valóban ebben, ebben maradtunk, hogy a, ebben a más, kb. másfél hónapban e, már úgyse lenne FKT, tehát vonjuk ki ezt a, Kopály, Végül is, ami koridó. az egészséges Budapesti programot illeti, abban volt átmenetileg egy félreértés, ha átmenetileg vagy félreértés, ezt majd ön segít nekem tisztázni, ami azzal kapcsolatos, hogy rövid ideig úgy tűnt, mintha ez 2022-ben nem lenne a Covid-dal összefüggésben, de ahogy most tapasztalom, itt valamit vagy én értettem félre, de minden esetre még mielőtt a magyarázkodásban elvesznék. Mi a helyzet? Mi úgy értettük, hogy az, hogy a kormány milyen pénzeket záról von el az államháztartás egyensúlyának biztosítása érdekében, az nem tartozik ránk. Úgyhogy van egy megállapodásunk, kérvényes megállapodásunk a kormányjal, ennek az a része, hogy évente 10 milliárd forintot Budapesti egészségügyi fejlesztésekre fordít, ami például a kerületekkel ért a fiasok megállapodik, és mi ez? gondoljuk, hogy tartsuk magunkat, ezzel ellentétes mondásra fölés árbitkáról, mert nem volt, sőt, és úgy érti, hogy akkor ez a forrás rendelkezésre. Én már akkor innentől kezdve nem fogok költségvetésben turkálni, hogy akkor most honnan teremtik elő ezt, akkor maradtunk, hogy minél próbáljuk megállapodni az ez évi felhasználásról, hiszen, hogyha vállánk a választásukra, akkor jó pár hónapot veszítenének el ezek a projektek, amelyeket a keleti önkormányokatok már előkészítettek, tehát indulásra készen állnak. A kétség, hogy jó ötletem a beszélgetni, a tőlünk nem olyan nagyon közeli, de mégis Magyarországgal határos ukrajnai háború kapcsán vetődött fel. Háborús események hozzánk közel nincsenek, de a belünk szomszédos országban zajlanak, és miután Ilyen pillanatai a hétköznapi életünknek nem gyakran vannak, és e, egy sokak által már nem nagy hatalom, de mégis korábbi nagy hatalom üzent hadat egy velünk szomszédos országnak. Az emberben azért óhatatlanul felmerül, hogy a gondolatok ilyenkor legalábbis aznap másfelé csalinkáznak. Um, felolvastam azokat a sorokat, um, füljes Balázsnak, amelyeket néhány perce, akkor még közelebb a megjelenéshez a főpolgármester szükségesnek tartott megírni, amelyhez nagyjából annyi kommentárt fűzött füljes Balázs, hogy a háború komoly dolog, elkerülendő, békés módon rendezendő, és hogy azt is hogyan kell, vagy kellene kivonni a választási kampány hatása alól, így aztán e, a kérdés az, hogy ön mit kommentál és hogyan. Két konkrét kérdés van, vagy talán három. Az egyik az, hogy a magyar kormány számára itt is most befejeződött a pávatánc, a magyar kormánynak vissza kell szerezni a cselekvőképességét, amit Orbán Viktorna Putyinak kötött üzletei, és az orosz érdekeknek a magyar és az európai érdekekkel szemben folytatott kiszolgálása, békjóz, hogy ön ezt a mondatot egyébként akarja -e kommentálni, vagy meghallgatni, azon a helyen, ahol egyébként ezt Karácsony Gergely ezen konfliktus kapcsán szükségesnek találta leírni? Szerintem ez egy világos mondatok, és azért, hogyha megnézzük a, például a tegnapi nap eseményét, hogyha valakit ilyen, tulajdonképpen percről percre tudósításból figyelte a esemény, még az akkor azok a hírek jöttek ki, hogy már megint a magyar kormány miatt késik a, a közös kiállás, közös első szankciós elfogadás aztán végül a magyar kormány nap végén beadta a derekát, <gül> legalábbis egy hírekből ezt lehetett kiolvasni. Mai hír, hogy a vénények elítélik, de megint azt nézik, hogy a magyar kormány részéről egyelőre csak a közműszer szólalt, meg miközben a más névénégy vezetők erős megszólásokat tettek. Tehát ez nyilván ebből a szempontból azért elég egyértelműnek tűnik. De van egy Eh, hogy mondjam, operatív rész. <kül> És erről is írta Igen, a ez hónap a másik. Ez a sajnos készülnünk kell arra, hogy a már sok szenvedés követő orosz agresszió következményei bennünket is elérnek, éppen ezért a főváros operatív törzs elkezdte annak a felmérését. Milyen feladatok hárulnak a fővárosra, a háború okozta esetleges helyzet kezelésében? Erre gondolt? igen van. Ugye ennek kapcsán kedden este e, leültünk, Nyilván nem tudtuk, hogy mik az események, ugye akkor még kettően, tehát két nap ezelőtt még uh, talán odáig sem mentek el az események. Egy, egy ilyen operatívtősnek ki mindenki a tagja? Milyen területek? Ez egy, egy, a városüzemeltetés, a főri, illetve a hivatal munkatársai ültek egy előkészítő megbeszélés a jelenlétében, ahol egy feladatosztás történt, arra, hogy akkor mérjük fel, hogy milyen azonnal bevethető kapacitásaink vannak, mire kell gondolni, szállás, étkeztetés, ha kell, akkor a nagyobb tömeg szállítása. E De e azt gondolták, ezt e e ott kedden, hogy ez már ennyire a kapuk előtt áll, ez, ez a probléma, illetve ennek a problémának a megoldása? Úgy voltunk vele, hogy dolgozzunk akkor az asztalfióknak, és, és akkor <tos> maximum hál' nem történik semmi, Uh, és még persze most is az lehet, hogy a uh, fogalmunk sincsen, hogy uh, milyen gyorsan zajlanak lehet események Ukrajnában, mennyire indul el egy belső uh, menekült hullám, és melyik irányba megy Lengyelország, Magyarország vagy uh, Románia irányába -e? Tehát uh, nyilván ezeket se tudjuk. Ugye annyit tudunk, hogy a magyar kormány tegnap kütett egy videót, ami látott a háttérben, hogy akár 600 ezer menekültel is számmal. Igen, Benkötibor több tízezerről beszélt volt, ahol 600 ezer a kettő közötti különbség óriási, de a számok mindenféleképpen nagyok. Így van. Tehát, hogy ezzel akkor sajnos, hogyha ez a menekült megindul, a háborregői menekültek is köztük Kárpátai Magyarok is nyilván, akkor ezzel teendője van a nagyvárosoknak, köztük a fővárosnak is. Ezeket a kapacitásokat mértük fel, és a kollégák azon dolgoztak a keddeste óta, hogy hogyan lehet azokat a forgatókönyveket, akkor bekapcsolni, és szállás szálláshelyeket, ha szükséges oda, hogyan tudunk élelmet biztosítani, hogyan tudjuk oda szállítani a menekülteket, tehát hogyan tudunk ebben a tekintetben egy humánus és gyors megoldást találni, hogy a menekültek akár ezreit kell elhelyezni napokon belül. Erre azt gondolom felkészültünk, ma is ránézünk akkor a forgatókönyveket, mert a helyzet az mire sebbé vált, tehát lehet, hogy 24-48 órán belül ebbe van, és akkor ezt a feladatot el kell látni. Nyilván a kormánynak is van teemlője, jó lenne, hogy előbb-utóbb ebből lenne valami párbeszéd, Pont de... erre akartam utalni, hogy ez az operatív törzs ugye ülésezett COVID idején is, aztán kiderült, hogy azok a rendelkezések, amelyeket hoz, illetőleg amilyen mértékben egyébként kapaszkodhatna a koronavírussal kapcsolatban felállt operatív törzsel, tehát kapcsolatot létesítenének és hétköznapi módon együttműködnének, abból sok nem lett. Hát abból sok, ennek ennél az hogy hatékonyak voltunk, hiszen. Több olyan intézkedést is tudtunk hozni, ami, ami a budapestiek egészsége védelmi érdekében hasznos volt. Testeket, teszteléseket indítottunk, méréseket indítottunk. De ha tetszik, akkor azok szinte külön utaknak számítottak ahhoz képest, mint amit egyébként az operatív törzs lehetővé tett adnak idején. Igen, bár aztán egy ponton ezek a Igen, hát, külön utak mindig Igen, némi késéssel. Előre, előre mentünk, akkor lekvetett minket a kormányzat is, akár a maszkviselésben is akár a tesztelésben is, akár a oltások hatékonyságának vizsgálatában, vagy akár a harmadik oltás bevezetésében is. E, nyilván egy ilyen helyet nyilván menekült, hogy az más és egy nagyobb kooperációt igényelne, és ne a Ki aztán, lenne én egyébként én... az a szervezet, akivel önöknek ilyen szituációban együtt kellene működniük? Hát van egy Fővárosi Védelmi Bizottság, amit a kormányhivatal vezet. hogy ugye vezetői jelenleg kampányját. Fizetés nélküli szabadságon van. Mivel az egyik formány is... Kinek partner... a részéről van szabadság, ezt most értettem is, meg ha. nem is. Ára Botonról beszélünk, Aha. aki a, kormány, a Fővárosi Kormányhivatat vezeti, és egyben a Fidesz Osztályi Képviselőjelöltje, és pár nappal ezelőtt bejelentette, hogy a külfizetés nélkül szabadságra ment kampány alatt. Így a kormányhivatat nem művezeti ha nem átadta egy helyettesének az irányítást. És akkor vele kellene együttműködni ezt tekintetből? Hát az egyik formányi szerva, nyilván a Fővelsi Védelmi Bizottság lenne, de természetesen a kormány bármilyen partner kérő számunkra, akivel operatívan egyeztetni kell, ami szívesen, előbb-utóbb ez meg is történik, hogy akkor nem párzamos felkészülések zajlanak majd, hanem együttműködünk egymással mi készek vagyunk ebben az egyik működésre, hiszen itt valóban akkor ha nagy ma van, akkor Budapesten több tízezer ember jelenhet meg, aki valami fajta védelmet, ellátást... Ön ezzel számol? Minden. Nem tudom, és nem akarok ebben jószolni, hogy mi történhet, hiszen nekünk mint amit a kormányfő láthatott, de mi abban indulunk ki, amit a Védelmi miniszter mondott, illetve amit a kormány Facebook oldalán lehetett Igen. látni. Az, az még több százezer menekültről is beszélt, de ahogy én is mondtam, hogy minden visszett, több jön ezer menekült, ami azért szintén jelentős létszám, akiről gondoskodni kell ebben az esetben. Tehát volt a Fővárosi Közgyűlés ülése, e, azt viszonylag kevéssé lengte be e, annak a szelleme, ami ma a mi kettőnk beszélgetésében benne van, anélkül, hogy időjóst, egy augurt akarnék önből gyártani. Mit gondol, hogy az ön általános főpolgármester helyettesi tevékenységét a közeli napokban mennyire befolyásolja az, ami egy tőlünk szomszédos országban zajlik? Valószínűleg befolyásolja, de nyilván ez sokban múlik attól, hogy a háború milyen kitejettségű és milyen időtartamú és a ukrán lakosságot milyen mértékben érinti. Ugye hajnali négy órakor kezdődtek az orosz támadások, tehát most még pár óra telt el. De arra gondolok, hogy például befolyásolhatja -e azt a hangnemet, amelyet ma a politikában lehet tapasztalni, mert ugye mind a kétfél arról beszél, hogy vonjuk ki a választási kampány hangulatából az eseményeket, és közben a felek, hol így, hol úgy tűzszünetet sértenek, és mondanak olyan mondatokat, amelyek igenis összefüggésben vannak a választási kampánnyal független attól hogy ezt a felek egyébként belátják-e vagy sem ön-e egy üdvözítő kivétel, mert csak kérdésre mond olyat, ami egyébként szintén sokkal szordinóbb, mint amit mások szoktak mondani, és saját magától emlékezett, nem is emlékszem, hogy mondott-e valaha is ilyet, de ezzel együtt meg kell, hogy kérdezzem, hogy önmagában narratíva szinten mire számít a közeljövőben, hogy aztán praktikus kérdésekről is beszéljünk, mert ha bár be van fagyasztva a benzin vagy a gázolajára, a háborús konfliktus hírére, az egyébben, egyébként és egekben lévő benzin és gázolaj ár tovább emelkedett, és ezek előbb-utóbb nyilvánvaló, hogy mind-mind kihatással lesznek a főváros és az ország költségvetésére, a hétköznapi létezésre, most éppen a főváros illetékessével beszélek így a fővárosra. Tehát narratíva és praktikus dolgok. Ugye a, azt mondom, hogy általános főfogás helyettesként az első feladatom, hogy praktikusan közelítsen meg a dolgot, tehát hogyha úgy nézzük, akkor kevésbé Foglalkoznék most a narratívákkal, hogyha van egy feladat, amit meg kell oldanunk, így könnyen lehet, hogy a háború okozta, nekünk hullám, egy ilyen feladat lesz. Akkor ez áthelyezi a fókuszomat nekem is erre a kérdésre. Addig a pillanatig, amíg ebben van kooperáció, vagy legalább nincsen hátráltatás a kormány részéről, addig nyilván nem fogok foglalkozni sem a narratívákkal. Abban a pillanatban viszont, hogyha úgy érzem, hogy ezt a feladatot, ami egyébként nem egy budapesti feladat csak, hanem az országra nehezedő feladat lenne, pártpolitikai alapmon kezdje el nézni a kormány, akkor nyilván nekem is szólom kell, hogy itt azért ez egy erős probléma van. Ez az egyik. És a másik, amit ön mond, ez a gazdasági kérdés. Mi nem tudjuk felmérni, hogy mennyi ideig tart ez a konfliktus, és mi lesz a forint-euró állfolyamban. Ugye a mai hírek szerint ismét átlépte a 360 forintot, ami ez megint a rekordközeli szint felé haladni. Uh, nyilván a minden háború esetén sajnos a, a oldó, a, az olajhozóként jár az uh, kilő. Ugye ezt persze értem, hogy a benzinástok miatt ez átmelt ideig a lakosságot nem érinti, de hát azért azt már láttuk, hogy a, még a nagy uh, benzikuthálózatok is bizonyos területeken uh, maximalizálták a megvásárolható benzin mennyiségét kisebb településeken, Ugye ez nem érinti Budapestet, de kisebb településeken pedig már komoly problémák vannak a, a benzínkutatunk működtetésével. Sajnos az inflációs a nyilván negatívan foghatni ez a háborús esemény. Nem véletlenül például a Csehek pár órával ezelőtt bejelentették, hogy erőteljesebb inflációs nyomásra számítanak, ott is 10%-körű inflációban is. Tehát ezügyben tegnap előtte talán meglepő kijelentés az MMB alelnöke, mint a tekintetben meg, meglepő, hogy a 7-9 az nem biztos, hogy a legnagyobb szám lesz, ami az idei inflációt illeti. Sajnos ez látszik a folyamatokból, igen, hiszen a, nem tudta megállítani, és, e, talán beszéltünk az hogy e, én nem is vártam, hogy meg tudja állítani ezek az intézkedések, a nyitvágysző emelkedését, amit a, a kormány hozott, hiszen nagyon csak e, inkább kommunikációs jellegyők voltak sem, mint érdemben képesek lettek volna az élelmiszer árakat lenyomni. Ugye itt az élelmiszer árak viszik főleg, föl, följebb és főjebb a az inflációs adatokat. Sajnos pont a, a, a, a térség az ebből a szempontból ebben a szempontból meghatározó lesz. illetve ahogy emelkedik az olajára, azzal emelkednek a szállítási költségek, és ezek minden meg fognak jelenni a nemzetközi szállítási költségek magyar árba, mint ahogy ha egy terméket, akkor természetesen az euró-dollár árfolyamos hatással van arra, hogy milyen áron tudjuk igen, Az euró az egy kal emelkedett, a dollár az másféllel, és hogyha a tűzsdei híreket nézzük, amelyeket én biztos, hogy nem fogok kommentálni, mert sok minden elmondható rólam, de hogy tűzsdei szakértő legyek, az biztos, hogy nem. A Bux Index az 12,3%-kal csökkent, az UTP pedig e, itthon 20%-kal, ami azt gondolom, hogy egy kiemelkedő szám, de még egyszer az előbb azt mondtam, hogy nem fogom kommentálni, akkor most se teszem, lehet, hogy ezek átmeneti kiugrások, átmeneti kiugrásként viszont óriásiak. Igen, ezért az OTP-ről tudni kell, hogy neki van az egyik legnagyobb kitettsége a régióban. Márhogy egy ilyen háborús helyzetre, nem is következik, hogy azért az ő esése, még hogyha nem is tudjuk, hogy ez mennyire korrigál vissza a nap végére, az nem meglepő sajnos ebből a szempontból. De hát látjuk, hogy a magyar gazdaság milyen szervesen milyen kapcsolódik be, nem csak az Európai Unióban, hanem a keleti térségben is, innentől kezdve. Minden ilyen háborús helyzet az azonnal negatívan hat a gazdaságra, amelynek mértékét, mélységét és a károkat az most minden nem is fogjuk tudni felmérni, de az eltelt pár órába. Ez hónapok uh, kérdése, legfőképpen annak a kérdése, hogy mennyi idő alatt rendeződik valamilyen irányba a helyzet a Közben az Egységben Magyarországért is kiadott egy kommunikét. Uh... De a kommunikáció felolvasása helyet azt kérdezem Öntől, hogy a tekintetben egy személy dönte, vagy kidönt arról, hogy az ukrán zászló kikerül-e a városházára, ahogy kikerült egyébként? Erről beszéltünk szintén a főpolgármesterrel, tehát nyilván a végső döntés az övé de erről van hogy a javaslatát megosztott és ezzel nem volt ellenkezés senkinek sem. De szépen, mint, a Grémium dönt ez ügyben, vagy ez a... ügyben egyedül a főpolgármester dönt, a többiek pedig tudomásról vehetik? Hát nyilván, hogyha valakinek ezzel lehelyezése van, akkor szóval tesz és akkor erről beszélünk addig, amíg valamilyen konszenzusra nem jutunk, de ebben nem volt kérdés, hogy, hogy a szolidaritásunkat kifejezzük, mint ahogy abban sem, hogy még keddenest a a, a, be, amikor számba vettük, hogy milyen tendőink lehetnek esetleges meneklők, mint nem esetén a polgármester felhívta Berexázt polgármesterét, ugye a testvérvárosunk, Berekszálz szót szótlátottak, nyilván a, a, a, abban maradtak, hogyha szükséges, akkor operatív szinten is együttműködünk, és egyébként az elmúlt napokban a úgynevezett Európai Szabadvárosok Szövetsége amelyet Budapest volt az egyik ilyen alapítója ennek annak idején, meghívták kiev és abból csatlakozzon hozzájuk, és ezzel is kifejezett a legalítását Kiev iránt ezeknek az európai és köztük V4-es nagyvárosoknak, fővárosoknak, ez is egyébként most már napok óta a és ezt is mi hoztunk, de ezek is természetesen konzultáció után döntött a főpolgármester. Nagyjából három kérdés marad a hát levő közel öt percre. Az egyik az az, hogy a tegnapi közgyűlés döntései közül mi az, amit ön a legérzékenyebbnek vagy a legfontosabbnak tart. A dolog lényeg az, hogyha egyet kéne közülük kiemelni, akkor ez mi lenne, és miért. A legfontosabb döntése volt a közgyűlésnek, hogy a szociális dolgozók Bérének a kiegészítésére forrásokat csoportosítottunk át a tartalékból. Ugye a kormánynak az volt az ígéret, hogy 20%-en... Erről már tettem lítőskolában. És ez szóval, uh, nem valósult meg, úgyhogy ezt a... Uh, Tudjánképpen helytártunk a kormány helyett, és uh, ezzel megvalósult annak a feltétel, hogy ma a kollektív szerződést tudunk aláírni úgyhogy az utás dolgozóink egy jelentős részével, akik a tmsk dolgoznak, szerintem ez volt a legfontosabb, legerősebb üzenetértékkel bíró uh, döntés, de nyilván sok egyéb döntést is hoztunk így például a határúti metró akadálymentes felújításáról nem döntés. Az egyik, az egyik e, ilyen, amit kiemelnék, vagy e, több területen zöld fejlesztési projekteket indítottunk, tervezéseket, amelyek végén mondjuk akár a Florián téri e, zöld terület megújulhat, park közparká e, válhat, e, de ugyanilyen döntést hoztunk a e, több e, zöld terület és Budapesten. Nyilván ezek nehéz, hogy az ember mitem el ezek közül, de hogyha a legfontosabbat és hozzám legközelebb állat kérdezik, akkor mindenképpen a Oké, akkor én egyet kérdezik. hadd kérdezek, hogy ön mennyire értett egyet azokkal a leírásokkal, amelyek azzal voltak kapcsolatosak, és amely ugye nyilvánvaló, hogy az érdekességi faktora miatt a leginkább szerepeltek a hírekben, hogy a főváros eláll a Gerjéd Hegyi Sikló megépítéséről szóló megállapodástól, miközben valójában ugye nem arról van szó, hogy kiszáll, hanem az, hogy eláll, és a kettő közötti különbséget ön egy háttérbeszélgetésen részletesen elmondta, de nekem nem az a dolgom, hogy egy háttérbeszélgetésen elhangzottakat említsek, hanem az, hogy az ön leírása mennyire azonos azzal, mint ahogy egyébként ezt kommentálták az egyes újságírók vagy hírügynökségek. Nehéz helyzetben hoz, mert ugye egy általános érvény kommentár kommentálása kéri. Én nem tudom, hogy általában mit írtak erről az újságok, ha hát elmondom, akkor az én narratívámat. Köszönöm. Ugye 13 évvel ezelőtt született egy megállapodást 13 évvel ezelőtt, akarom kiegyensúlyozni, hogy épül egy Sikló Gellért hegyen. 13 év alatt semmi. Erendelmi lépés nem történt. 2014-ben azért, hogy az építési naplót megnyissák, elkezdtek régészeti feltárások előkészítését végezni, de ezen kívül még ezt sem be, semmi nem történt a dologban. És mi azt mondtuk, hogy nagyon sokok sok miatt, és most ez egy kicsit szakmai lesz, csak azért fontos, mert hogy ez egy jogi kérdés is, hogy a feltételek nem teljesítése miatt az engedélyek, eredeti engedélyek lejárta miatt, a nőszakítartóan megváltozása miatt, a jogszabályikodizet megváltozása miatt, és egyébként a szerződés-gazdaság egyensúlyenek felvonása miatt, miattől a megállapodástól elállunk. Ugye miről szólt ez a megállapodás? Mondom, 13 évvel ezelőtt, a, és 2009-jegyük visszaszámolva, tehát egy többszörösen korábbi városvezetés kötötte az első kerülettel, a Fővárosi Önkormányzat közeműködésével és a magánberuházóval, hogy akkor az első és a Fővárosi Önkormányzat föltevetet biztosít ehhez, átad, és ezen építeni fel a magánberuházó ezt a, ezt a siklót. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy olyan ipipi beruházás lett volna, ami a jelenlegi körülmények mi miért nem értünk egyet, nem is támogattuk, tehát az új is ezt nem támogatta, Sőt, a kormánynyalv azt gondolt nagyon sokáig, hogy azonos módon gondolkozunk, hiszen egy 2010-es kormányhatározat, 2020-es kormányhatározat azt mondja, hogy ezt körbenuházás keretében kell megvalósítani. Egy ilyen siklót erre felkérte a miniszterelnösséget vezető minisztert, hogy a Budapesti Fejletési Központ útján a fővároson együttműködésben valósítsa ezt, megtegyen erre javaslatot. Sőt, azt is tartalmazza a megállapodás a kormányhatározat is, hogy a sikló nyerességét pedig a Geldérthegyi zöldterületek fejlesztésére kell szorítani, tehát ezzel kijelölve, hogy miért is csináljuk ezt az egészet. Ezzel szemben az eredeti szerződést akarná fenntartani a magánberuházón, mi erre azt mondtuk folyamatosan, hogy nem gondoljuk, hogy ez egy helyes irány, mert el is állunk ettől megállapodástól, erről döntött tegnap a közülés. Magyarul nem arról szól a történet jelen pillanatban, hogy nem lesz sikló, mint hogy azt se lehet biztosan tudni, hogy lesz, de minden esetre a főváros nem azt mondta, hogy nem lesz sikló, hanem arról volt szó, hogy a 13 évvel ezelőtt kötött módon, úgy, ahogy akkor volt erről szó, idő és érdekmúlás következtében nem jön létre, más konstrukcióban létrejöhet. Így van. Kösz... A legjobb a foglat hogy ez a hátos szóval arra ezt a magyar nyilvánosságba, akkor nekem nem kell sosem kommentálni Ezt nem várom magamra, nem mindig futok jó formát. Végül, de nem utolsó sorban annak idején, amikor a kefeje alcsi létrejött, akkor én pártvezetőknek azért ajánlottam fel a megszólás lehetőségét, mert akkor. Orbán Viktor beszélt talán kedden vagy szerden a Kossuth Rádióban, és a pártok képviselői nem jutottak szóhoz, azóta sok víz lefolyt a Dunán, és talán sokan még azt gondolnák, hogy ideális viszonyok voltak a mostanihoz képest. A kiegyensúlyozott tájékoztatásról sok mindent tanultam, és sok mindent gondoltam, különös tekintet arra, hogy ezt még a 80-as években kezdtem el a rádiózást, aztán a tévézést a 90-es években folytattam nem minden szempontból alakult úgy az élet, mint hogy azt a BBC etikai kódex megkívánta. Mindez a hosszas előfel vagy felvezetés annak szól, hogy miután időnként új partnerek jelennek meg, vagy régi partnerek mm. mind vagy nem mind átmenetleg, vagy tartós szabadságra mennek a választások következtében, azt kérdezem, hogy én jól feltételezem el, hogyha a jövő héten adott esetben nem áll rendelkezés és a Balázs, és az azt követő ételse, de három hét múlva igen, ez a mi kettőnk beszélgetését nem érinti. Ez így van, én állok rendelkezésére, nem fogok szabadságra menni választás miatt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és akkor a jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. köszönöm. Kis Amrus általános főporgármester helyettest hallották. 9 óra 32 perc van. Az elmúlt egy óra interjú szituációban zajlott, hogyha ez egy megfelelő kifejezés, és a, a holnapi műsor is meg van mentve. Äh, Filippov Gábor és és Tibor is igent mondott, Horváth Csaba válaszára pedig várok. Äh, Horváth Csaba megjelentetése ugye az egy Azért egy nagyon fura dolog, hiszen ma uh, Hadházi Ákossal folytatott beszélgetést nem jöhetett volna létre a horvát Csaba érintettségét érintettsége nélkül, ugyanakkor az ukrajnai események, hogy most 24 óra elegendő ahhoz, hogy az ember ugyanabban a hévvel belevesse magát a Kejfejancsi hétköznapi küzdelmeibe, ki fog derülni, de hát egyebek között befolyásolni fogja a Kejfejancsi hevét, az is, hogy ezt egyébként milyen mértékben, hogy osztja vagy szorozza, hevet osztani vagy szorozni, azért lássák be, itt ukrajnai háború ide vagy oda és kellős képzavar hogy sikerült előállítani. A hívnek a szorzásával, tehát majd ki fog derülni egy hogy hogyan viszonyul ahhoz, hogy a szokott pénteki randevunk létre jöjjön volna, miről beszélgetni, de nyolc óráig már megvan a program, a hétfő pedig messze van. Ezek a levezetés pillanatai, ha önök úgy gondolják, akkor állok rendelkezésre, hogy levezessünk, vagy hogy megosztják velem mindazt, ami adott esetben menet közben történt. Az Egységben Magyarországért uh, nyilatkozata egyébként a következőképpen szól. 1956-ban megtanultuk, milyen az, amikor egy független államot megszállnak az oroszok. Most a szemünk előtt történik. Ugyanis valagyémél Putyin Oroszországa megtámadta Ukrajnát. Tenna Putyin kitartottja, Orbán Viktor még bennünket támadott azzal, ami a NATO álláspontja, ma pedig már kényszeresen ő is ugyanaz sajkozza a propagandáján keresztül a megszokott szélkakas tempó. Egy dolgot leszámítva Orbán nem hajlandó elítélni az oroszok által indított háborút, nem hajlandó elítélni Putyi lépéseit még akkor sem, amikor kárpátaljai magyarok élete kerül veszélybe a magyar miniszterelnök nem más, mint a nyugat legnagyobb árulója, Putyi legfontosabb kitartottja, Elítéljük az oroszok által indított háborút, kiállunk Ukrajna és a kárpát ajai magyarok mellett. 06171242. ha egyéb iránt önök valamit szeretnének megosztani velem. Orbán Viktor Facebook oldalán a 13 óraival ezelőttihez képest nincs új bejegyzés. Sziártó Pétert nem olvasom föl. 061 Nulla hat egy hét másodszor. hat egy